نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لصدر و يسر لأمر و احل العقدة من اللساني يفقه قولي باسم بارا و من من كن لله و وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين و لها رزقا قريما شرقون پنم دالله چه دير مهربان او نهاية رحم کو لوالا ده او پتاسو کی جسوك الله. او دا غد رسول حکم منی او نیک عمل کوي اغل و د اجر ورکو او موږ دا غده پارا ډیر خور تیار ساتل دي د نبی صلی الله علیه دی و سلم بیان له په مشرکه یو قائدانه مقام ورکړی شوو دا سیمه ده دین په خاطر د عام خلکو نه زیاته قرباني ورکول وایي ځکه الله تعالی اجاج متهرات یعنی د بیانو اجر او ثلهم او انامهم زیاته خله بیا دین پس فرمای یا نساء النبيه لستنك احد من النساء اذن بي صلی الله علیه و څو د عامو خزونه پشان نه ای یعنی ستاسو مقام د عامو خزونه او چټي ساسو زمواري د عامو خزونه مختلفه ده, مختلف ده. اني تقيتنا فلا تخضعن بالقول که تاسو د الله نه یریږئ نو په پسته چېب ا داسه خبره مکوئ فیت معلذي في قلبه مرض چې د کم سړي په جوړ کې خرابې پرتوي چې دا غصه تمه پیدا شي وقولن قولا معروفه بلکې سده صفه خبره کوي واضحه خبره څنګه چې اول ارزوشو چې د بیبيانو مقام په اسلامي معاشره قایدا نو ینی دیو سرورای یاد لیډر کرداریا دا کولو هم دی لمغه ګورو چې د استاسو صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس خاص طور د بیبيانو نه د دین باره کې رهنمایي اغشتوله د خزو سره سره سروب هم رجو کولو سړو تب بیا بیا اوی سره درپته ضرورت پیخیدو دو زکه چې د دین رهنمایي لپاره بازواج متہرات له راتله زکه اوی ته خاص دا تلکین شې بو چې اوی کله خبره کوي نو لګ په خوشک انداز کې د خبره کوي او پوهې تا کلوفه د خبرې نکي څنګه چې یو محرم رشتہ دار سره وي محرم رشتہ دار محرم سره او نه محرم سره خبره کول په وخت انداز کې فرق پکار دي او خصوصی طور ځکه چې د هغه یو چټ مقام وو او د دې د امت نورو خزې لپاره بهترین نمونه دي په دې وجه چې هغه یو نور ځاتا کېد شو چې تاسو د عامو خزې په شان نه وي ساسو مقام اوچت دی نو ځکه ساسو ځموريان هم ځاتی دي دلته دا خبره د غور قابلیت ده چې دا ندي ویل شوې چې ته خبره اډو کغمه یا خبره کول ماندی بلکې فرمای وقلنا خبرکوا خوشنګ خبره, خبره قول معروفه یعنی معروف خبره د کار خبره د نیکه خبره د قاعده او د اصول خبره دی بیکاره بیضرورته بی بی خبره د نوي مقاره فی بی بیوت کن ولا تبرجن تبر الجاهلیت تبر الاولى په خپل کورونه کې قرار 19 او د پخوانی جاهلی دور په په دول سنگار کې مګر یعنی د خاص اصل مقام داغه کور دی او که چیرې د کورنه د بهر و تو ضرورت پیښی نو په دا سه طریقه د خو ضرورت دی چې نمایشه پکې نه وي د تبررج الفظ دی د برج نه دی برج اوچت او خه رسیست او خصه دا الفظ تبررج استعمال شوی دی د مطلب دی چې هغه خپل حسن او خپل مخ خپل د جسم نورو حصې دی نور د پاره نمایکاین خپل جامع او کالی او خپل خایسته نور ته نه ظاهری ځکه چې د جاهلیت دور مثال د تل دی چې تبررج الجاهلیت الاوله مسنګ چې جهلیه په زمانه کې بخز کول تاسو اغشان شان جاما ما غوندي شان طریقه ما ختاره وي دلته بنیادی طور دا ویلي چې خپل کور کې اوسه او که بهر ته لو ضرورت راشي نو په داسې طریقه اوسې چې نورو د پاره زیات نمایانه سو پورې چې د دې خبره تعلق دي یعنی د بهر وته نو د بوخاری روایت کې راځي قد ادین الله لکن ان تخرجنا لواهج کن نو چې له تاسو خزل د خپل ضرورتونو د د کور نه د بهر وتل اجازه ترکړه دي یعنی اجازت یا رخصت موجود دی خود و سو شرطونه سره واقمنا الصلاه واتینا الزکا منسکایم کای زکات ورکای او د الله او د غد رسول حکم اومنی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الله خدا غواڑی چستا سو یعنی د نبی صلی الله علیه و سلم د اهل بیتونه غندګی لري کی او تاسو پور پاک کی د کی تاسو ګورې چې پاک کی دله د الله تعالی ظاهری او باطنی دواړه طریقې اخلي مثلا من زو زکات د باثنی یعنی د ننننا د پاکستان طریقه ده همدغه شان حجاب او لباس چې دی هغه په ظاهری پاکیزګی کې مددگار دی اذکر نما یتلا فی بیوتکُن من آیات الله والحکمه د لایتنا اوده حکمت هغه خبره یاد ساتي کمه چې تاسو په کورونو کې او ورو لکې کی ذکر کیږي بهشکا الله بارک لدو والا او خبردار دی د ازواج مطهرات یا وبله زمواري خپل ده چې هغه دی د علم او حکمت سره خپل تدلې او خاص طور د دین د علم سره ځکه چې د ساسو صلی الله علیه و سلم قرانه یو رهنمای قرانه نو بل تا خیال اول په خپل د 13 کولو ضرورت وي هلال کې مونږ ګورو چې د آیت کې خطاب ازواج متحرات ته دی او هیته احکامات ورګړی کیږي خو سړو د پاره د حضور صلی الله علیه و سلم ژوند نمونه دی دا سه د خزو د د ازواج متحرات ژوند یو بهترین نمونه ده ندې کې موږورو چې یو طرف ته د ذاتی عبادت خبره ده بل طرف ته د تعلیم خبره ده او دریم طرف خپل هدون او پابنديانو او د لیمټس خبره ده چې کم خاص د ایويزانانه لپاره ضروری دي دین پس ځباکي د مسلمانانو اخذو په باره کې څه د سړو سره سره بیان شوي دي حضرت ام سلمہ او نورو صحابيات او چې دا څه خبره ده چې الله تعالی هر ځے کې سړي مخاطب کړي دي خزنه نو پدې د آیت نازل شو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخوااش نهولخوااشاتول متصد والمتصدقات نه والصائمات متصددقات فروجهم والحافظات وال شاعمات والحافدي نه فروج هم والحافظاتې وده الله كثيره وذا کرات الله له هم مخرتون و اجره ناد یم یکنن چې کم سړي او کمیښضې مسلمانان دي مومنان دي فرمان منلو والادي ریشننی دي صبر کولو والا دي الله ته اټیټدو والاديصد کوور کولو والادي روژنی ول والا دي د خپلو شرم زونو حفاظت کولو والا دي او الله زیاد زیات ای یادول والا دي دا د غوی د پاه بخه اولو اجر تیار ساه لدي په د اللسلفاس کې د اسلامی اکی او اسلامی کردار تقریبا ټول رخونه وخن مخترغله د دې خلاصې دا, دا, دا چې هر اغه بنده چې د الله تعالی مغفرت او اجر اځیم نو اغه له بیا د صفات حاصلول ضروری دي چې پکې مسلمان یعنی اطاعت گزار فرما بردار مؤمن ایمان والا وی قاند قنود کې په اطاعت قائم پاتې کیدل دي یعنی چې اطاعت نه علاوه چې د کنود لفظ استعمال شوی وی نو مطلب په اطاعت ټینګېدل او برکرار اطاعت دی دا نشکله د الله خبره مني او کله د خپل ځخه خبره مني او کلید بلچه خبری اومنی ان دا سنا مستقله چې د الله تعالی د عطا تجسبوی و صادقین او صادقات چې په کول او عمل کې هم رښینه مشکلات کې د صابرین او صابرات طرز عمل لري خاشین او خاشیات یعنی خشوع او عجزوی د بندګی کیفیت وي تکبر نه وي مصدقین او مصدقات یعنی استکا او د خیرات کول او صفتلري او شائمین او شائمات کې روزه ساتل او حافظین فروجهم ولحافظات یعنی د خپل شرم او عزت حفاظت کول او بیا دیر ټولو کارونو سره سره د ذکر ډیر ډیر کول یعنی ډیر زیات الله تعالی یادول دا خلکو د پاره بیا الله تعالی غفور الرحیم هم دي او اووی د پاره ډیر زیات اجر هم دي مون ټولو له هم پکار دي چې د صفاتو رڼا کې ځانتو ګورو چې دا خبره مون کې شته او کنه و ما کان لمؤمنه ولا مؤمنه اذا قض الله ورسولو امر ان يكون لهم الخيره من امرهم یو مومن سړی او یوې مؤمنه خزه ته د حق نشته چې هر کله الله او د هغه رسول د یوې معاملې فیصله وکي نبي دی هویت په هغه خپلې معاملې کې په خپلې د فیصلې کولو اختیار حاصل وي او څوک چې د الله او د هغه رسول نافرماني وکي نو هغه په خاره گمراه کیږي په ورو دلته د مومن سړو سره د مومن خزو یعنی مؤمنه ذکر هم دی چې هیڅ مومن سړی او مؤمنه خزه لا د جائز ندي چې الله او د رسول چې د یوې معاملې فیصله وکي نو په غ کې د بیا پخله فیصله کوي یعنی د ایمان تقازه هم دا ده چې د الله او دغ د رسول صلی س لولو وسلم حکم امخکې را شي نو انسان خپله مرزی او خپل فیصلې دی واپس واخلي و تقولو لله دي اناام الله هوی و اام تلی امس کالییک زوج کو تخله تخفی في نفسیک الله هم مبدي ابي س لولو وسلم یادکهغ موقع کله چې تا اغ سړی ته چې په اغ باندې الله او تا ایسان کړیوو دا نه کوله چې اشاره دا حضرت زید طرف ته چې خپل خزہ مپرېګد او د الله نه اویرېګا په هغه وخت کې دا خپل ژړکه هغه خبره پټه ساتلې و کوم چې الله ښکارا کوله ته د خلکو نه یریدلې هلاک الله زیات دې حقدار دی چې ته دا غنه اویرېګې دې آیاتو کې یو خاص واقې طرف اشاره ده حضرت زید رزل تعالانو سره د حضرت جانب رزل تعالانو نکاح په سلور مهاجرای کې خود دوانو خپل کې اونې لګیدا او بنیادی وجه دا چې د دوانو او معاشرتی کې ډیر فرق له یو کاله پس دوه جدا شو حضرت زید رضی الله عنه چې تاسو صلی الله علیه وسلم ته خپل د طلاق اراده څرګر کړ نو اووی ته پوسکړو چې وجسد نو هو وی ویل چې زما خزہ د خپل خاندانی شرف په وجه زما په مقابل کې ځان اوجت کړي ولی چې حضرت زید خو اول غلام وو بیا ازاد کړي شوی وو او حضرت زینب چې وا اغه د یوې الوی قبيله سره تعلق لرلو اوس اوسه دا چې حضور صلی الله وسلم چې حضرت زید چې کله آزاد کړو نخبل د خلې بلل زوی جوړ کړو په خوانه زمانہ اجاهلیت کې دا وو چې متبنأ یا خلې بلل زوی به با بالکل د خپل جپشان غړل شو او هغه حقونه بيو چې کم د خپل حقيقي زوی مثلا دا چې داغه خز سره په بیان کې د اپ خبره او داغه به وراثت کې حق وو الله تعالی دا غیر حقيقي رسم ماتون وغښته زکه د الله تعالی حکمت پدې کې دا و. چله تلخ په فیصله کې یا دا رسم ماتول او د پاره چکه متريقه اختيار کړه هغه دا و چې تاسوس صلی الله علیه و سلم د زید چې د تاسوس صلی الله علیه و سلم د خلیبل له زوی جوړ شوی وو دغه نه تلخ شوی خځه سره نکاح وکړي چې اته صلی الله علیه و سلم د ټوله د پاره یو نه مونږه جوړشي ولی چې دایو او ډیر سخت رسم بو تاسوب کتل وی چې عام طور چې معاشره کې کوم رسمونه ریواجی نه د هغه ماتول ختمول د هر سنه ګران کاروي اکثر ډیر خو مسلمانانوي خمونځ او د روجې خپ بندې کوي سکه خیرراتخ ډیر کوي خو چې کله دوادهخه دا معامله را شي نه د خپل خواندان یا کبیلی یا د علاقې رسونه خ باقاده لکه ددينین پوره کوي یو یو شي خپ پا بندنده او تااکت سراخلی هر کې خبر خبردي چې بعض وخت هم دا رسونه د بنده دغاړی هرار شي او انسان لا د خپل دا کولو کې یو ډیر لوی روکاور جوړی کي بیر حاله لا تالاق خل چې داسم دمات دا شي او ویلی چی حضرت زید رجل دالانو ته زید بن ثابت بزه زید بن محمد ویلیشل دا سه حالت کې ستاو نکاح د هغه تعلق شوه خزه سره کېدل دا یو ډیر غټه خبره و یعنی په یو معاشره کې د دماکه حیثیت لرلو د خبره ویلی چی د خلکو دا خیال و چی دا خزه په تاسو حرام ده او تاسو چې د الله نبی و نو که ستاو د نکاح کېده نو دا خلکو د پاره بالکل د قبولولو خبره نه نو دا خبره خبر یې تاسو ته تا د اول نه اخیله او چې داسې وکيږي همدې لا تاسو صلی الله علیه و سلم حضرت زید تویل چې ته تلاق مورکوا ولی چې دا ورسره یېرو چې دا واده بیا ما سره کیږي او دا یو سخت ازمایش سره به مخ مخ کېدل حال چې الله تعالی کوم فاصله کړي او چې سی غختل نو هغه شان اوښوه چې څنګه حضرت زید خپل خزل تلاق ور کړو نو په 15 هجری کې الله تعالی د زاین برزلتانو نکاح په خپل حضور صلی سره وکړه فرمای فلما قد زید منها وترى بیا چې کل زید د اغه نخبل هاجهت پوره کړو نو مونږه د اغه اطلاع کې شوی خزې نکاح ستا سره وکړو د پاره د دی چې په مؤمنانو باندې د خلی بللو ضمانو د خز په مامله کې ستنگی پاتې نشي هر کله چې اغه د خپل خزونه خپل هاجهت پوره کړي او د الله حکم خو په عمل کې خامخارات لپاره وو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د یو داسکار کولو هیڅ بندیز نشته چې اغه الله دغه د پاره مکرر کړي وي دا د الله قاعده پاتې شوه ده د اغه ټول پیغمبرانو په ماموله کې کم چې مخ تیر شوی دی او د الله حکم یو کتي فیصله شوی امر وي دا د الله طریقه ده د اغه خلکو د پاره څوک چې د الله پیغامونه رسې او هم دا غنه یریږي او د یو الله نه سوا د بل چا نه یریږي او د حساب اغشتلو د پاره بس یو الله کافي ده وکفا بالله حسيبه با. په دې ټول واقع کې یو ډیر لوی سبق ملووي چې د دین په ماموله کې انسان تر اغه وخته پوری صحیح طور پابند نشی کیدې یا کاربن کیدې نشی چې سو پوریته د خلکو یره پوره تور دزړنا نویوته چې تر سو انسان د انسانانو نه یریږي د الله تعالی تات پهره تریکې سره نشی کولی او دا خبر هم یاد لری چې انسان کلس عمل کوي نو د خلکو د حساب نه زیات وکفا بالله حسيبا باندې نظر ساتي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء علیم ای خلکو محمد صلی الله علیه و سلم استاسو بنارینو کې د هیڅ چا پلار نه دی ځکه چې د ساسو صلی الله علیه و سلم خپل حقيقي ځامن هم په وړقوالی کې وفات شوی وو او چې کم وخت دا آیت نازل شو اغه وخت د ساسو صلی الله علیه و سلم یو ځېهم نو فرمای ای خلکو محمد صلی الله علیه و سلم استاسو بنارینو کې د هیڅ چا پلار نه خو اغه د الله رسول او آخری نبی یعنی خاتم النبیین دی او الله تد هر څه علم دی یعنی د استاسو صلی الله علیه و سلم په ذریعه دا رسم ما ماتول ځکه هم زریرو چې او تاسو نه پس ببل نبی نه راځي تاسو خاتم النبیین یا دا رسم مات نو مات شوي نو خلکو د پاره به یو بیزایه پابندی همیشه د پاره پات شوي او دویم دا چې د حضرت زید اطلاق لکشوی خص سره نکاح کولو کې تاسو پریشانی ده ځکه چې هغه د تاسو حقيقي زوی نه ده او بیا دا چې نبی صلی الله علیه و سلم د الله رسول او خاتم النبیین دي د خاتم نبیین لفظی ترجمه ده د نبیانو مهر د خاتم لفظ عربي کې د سٹامپ د پر ناراضي عربي کې دا د سیل د پر استعمالي کې او د سیل اسا کوي سس زوم چې سیل کړي شي نوې کې د بهر نه داخلي دي نشي چې د نن نه پکې سوي اغه بهر نشي لکه خط چې سیل کړي شي د اغه مطلب دا دی چې نه د بهر نه پکې سس شي او نه دی خط بهر اوسي بوتل چې سیل شي نه د اغه هم دا مطلب دی چې سستی بهر نساسی نپکه بهر نه سو ورتلیشی نو انبیاء باندې تاسو صلی الله علیه وسلم خاتم یی یعنی اغه نه پسوه اسن وی بل نبی نرازی وکانو الله بكل شیئ الیما او الاتا ده هر څه علم دی بیا ایها الذین امنوا اذكروا الله ذکرا کثیرا ایها خلقو چې ایمانم وروډی دی الله ډیر ډیر یادوی او سبحوه بوکرتو او اسیلا او سبابه گا دا غا تشبیو وای د په هغه موقع د ډیر ذکر د اولی حکم ورکړی شو اصل کې شوې دا و چې څنګه د ساسو صلی الله علیه وسلم نکاح حضرت زینب سره وشو نو په مشركه الکه یو ځل زلزله راغله هر طرف نو مسلمانانو او په خپل په حضور صلی الله علیه وسلم ذات پسې رنگ رنگ خبرې کول شروع شو شوه د تانو د په هورونو یو باران شو دغه وخت کې مسلمانانو ته دا ویل شل چې په زیاده دي چې دوی له د خبرو جواب ورکي او تاسو هم د هغې د اخلاق او حد شي دغې علاج دا دی چې ډیر ذکر دا الله کوي نو ټول مسلې او مشکلات هم حل شي هو دی چې یشلی علیکم لیو الملائکته ليخرجكم من الظلمات الى نور. او هغه چې په تاسو رحمت لګي او دا غو فرشته استاسو د پاره د رحمت دوغان غوړي د پاره د دی چې هغه تاسو د تیرونه رڼا تروباسي هغه مومنانو ډیر مهربانه دي په کوم ورس چې هغه دا غو سره ملاوي کی نو د هغه استقبال یعنی هر کله به په سلام سره وي او دا غو د پاره الله تعالی دیر د عزت اجر تیار ساتل ل دی یا یوه نهبيو ان رسنا کشااهدن و موشي نهديره ا بیسوله لالووسلم موږ ته په داس حثیت سره لگل چې ګوا همې زیره ورکلو والا هم ی او یا رولو والا هم نبی دلته د نبیله وسلم د درې حثیتونه ذکر کېږي چې تاسو غوا همی یعنی د خپل اود گواہی به هم ورکوي د اغ ایمان روړلو چکه ایمان وړ دې او د هوی خلاف به هم گواهی کوي چې چا تاسو صلی الله علیه وسلم دروغ وګړلې هم دا سه خکار کولوالا لا زیر ور والا یا او خراب کارونه کولوالا لا بر ور کولوالا یا وداهین الاله باذنه و سراج منیره او دا لا په اجازه سره دا غته دعوت ور کولوالا هم یې او روخانه دیوه هم یه. یعنی تاسو صلی الله علیه وسلم خپل ځان طرف ته بللوالا نه بلکې الله طرف ته بللوالا یې او صرف دا نه چې په خولې داوت ورکولو بلکې ایروخانه چې راخومو چې تاسو په خپل ذات کې یو بهترینه نمونه وو څنګه چې نور خریشی نوهر طرف ته رڼا شي حتی چې کوم ځای کې چې ډایریکټ نور نم لګي مثلا تاسو کمرې کې دنه نه ناسي که بهر نور را لوي نو رڼا یې دنه نه هم را رسي که د نور شوګانه نو ورځي هم نو دساسو صلی الله علیه وسلم ذات د ټولې دنیا د پاره یو روحانه دیواوه هغه خلکو له خوره نه وو چې په هغه استاسو صلی الله علیه وسلم ډایریکټ شوونه لګیدل خو موږ خلکو له هم دي چې څوک انډایریکټلی دا غیر رڼا متاثر شوي دي وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیره زیر ورکا هغه خلکو له چې پتاي ایمان وروړي دي چې د هغه د پاره د الله د طرف نه لوی فضل دی او د کافرانو او منافکانو نه ما مده باکهه هی پرواام لره د هغوی د تکلیفونو او بر رسه کووا په الله باندې الله د دی د پاه کافی دی چې سړی خپل معاملات اغ تهواله کې یا ای هلله نه آمنو ا مومنانو کلی چې تاسو د مومنو خصو سره نکوکئ او بیا هغویله د لاس وړلو نه مخکې طلاک ورکي نوستاسو د طرف نه په هغوی باندې هی عدت لازم نهدي چې تاسو د هغوی د پووره کې دولو مطالباو کوئ نو غویله سمال ورکئ او په خطرکهه سری رخصت کوي یعنی کونکي پس ملاقات نه وشوي او کدی صورت کې د طلاق ورکولو ضرورت شي نو خصه باندې اده نشته او پسې باندې متعي طلاق ورکولو زمواری اچول شوې ده و سرې هو هن سره حنج میله سمره اخشته طریقہ خېل شوې ده چې ټیک دا سمامله کې خپلو کې اختلاف کې دی شي کله دو کسانو ترمنځ خبره نه جوړيږي خو په دا موقع هم چې اکله د یو نه جدا کیږي نو په بده الطريقه نه په بذر نه بلکې په خته طریقہ د په سړیداځم واریخه ده چې خپل مال کې متای تلاق په تور اسور کی او په خت طریقه دغه رخصت کی یا ایها النبی ای نبی صلی الله علیه و سلم موږ ستاسو لپاره هغه بیانې حلال کړې د کوم مہر چې اتاه دا کړې ده او هغه چې د الله په درکړې شو وینځو کې صاحب ملکیت کې راشي او ستاسو هغه د ترلوړه او د پلار د خور لوړه او د ماما لوړه او د مور د خور لوړه چکه موستا سره هجرت کړې ده او هغه مؤمنه خزه چې هغه خپل ځان نبی صلی الله علیه و سلم ته بخلې وي خو الله چې نبی صلی الله علیه و دا هغې سره نکاح وکول دا ریایت خاص تا د پاره ده د نور مؤمنانو د پاره نه ده ته معلوم دي چې په عام مومنانو باندې مونږ د هغه د بیانو او د وینزو په باره کې شهډونه لګول دي تم د دې هدون نه ځکه جدا ساتلې چې په تا باندې ستنگی پاتې نشي یعنی د کار کولا او الله بخل والا مهربان ده دلته موږ ګورو چې نبی صلی الله علیه وسلم له د ډیرو ازواج اجازت تور کړی کی کیږي عام مسلمانانو لپاره صلی الله علیه یا گنجائش ښه شوي دی خو تاسو صلی الله علیه وسلم له دا پابندې نه و دینه بعض وخت د نبی صلی الله علیه وسلم ذات په غیر مسلمو غلطه خبره جوړولو کوششوم کړي دي او تاسو صلی الله علیه وسلم ذات نه خلک بدګمانه او بدزن کړيدي او دا سه هغه ته د اسلام نه د لری کولو یو وسیله که غور وکړي چې استاسو صلى الله عليه وسلم د ازدواجي جن دغور وکړو نو استاسو حقیقتونه مخ ته چې استاسو صلى الله عليه وسلم اولنې واده پنځش کال عمر کې شوه وو او استاسو اهلیه حبيبه خدیجه رزي الله تعالی نو چې وا هغه وخت کې د سلوي وختو کال وو ک تاسو صلى الله وسلم کې نعوذ بالله سداسي جذبات وې ندو ځان نه پنځل اس زیات عمر والا خز سروي وعده نه کولو منو اته صل الله علیه وسلم چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنہ سره واده وکړو نو د هغه عمر 40 کال وو او اول یې د زله نکاح شوه او کندش شوه یعنی سمره مچور خزه بچو والا خزه وا. او بیا مونږ ګورو چې پنځش کالونا تر پنځوس کال پورې یعنی د دې دوران کې تاسو هیڅ دیم واده نه وکړې بیا دین پس حضرت 100 سره 100 نکاح وشو او چې کله پور حضرت 100 سره نکاح کې نو د تاسو عمر 50 کال یني 50 کالو پورې ستاسو زوجیت کې هم یو خزا پاتې شېبه وا مخکې حضرت خدیجه د اوی د وفات نه پس حضرت سودا د 25 کالو عمر کې تاسو حضرت خدیجه سره نکاح کړې وو او 50 کالو عمر پورې حضرت خدیجه رضی الله تعالی نو تاسو چې کله تاسو د 50 کالو شې نو هغه وخت تاسو حضرت سودا سره نکاح کړا هغه هم یو کند خزا وا. او پچمن کالو عمر پورې تاسو سره هم حضرت سودا وو بیا 55 او 60 کالو عمر ترمنځ تاسو انې کاغانې او دې کې مونږ ګورو چې 55 نه کالو عمر کې څه نکاه وکړي او بیا 60 نه تر 61 کالو عمر کې تاسو هیڅ نکاه ونه کړا نو دا چې استل څخه نکاه غانې دي چې کم ایو نه زیات دي نو دا 55 نه 60 کال عمر په منسګي دي دی. او د دوی ډېر ازباب او وجوهات وو په دې کې اهمترین وجه خدا چې اصحاب الصفه چې مختلف الاکونو راغلي وو هغه ټول پټول سيړي وو یا نيچه خپل کورونه پریخي وو او ورځ تاسو صلی الله علیه و سلم نه تعلیم حاصلولو لپاره راغلی په خو هغه کې خزنه وې تاسو ګوري چې سه هم معاشره کې صرف سړی هر څار نه کوي د کې د خزو حصہ هم دی یو صورت خدا وو چې تاسو اس زنانې اصحاب صفره جماعت په بل ګټ کې کینولوي بغیر د نکاح اوی ته تعلیم ورکوله او بیا به وې نور خزته تعلیم ورکولی. دا صورت حال به تر ایام مناسب وو هر کس دا خز له په داسې ځکه بغیر حفاظت نه او بغیر محرم نه اوسېدل او بیا د حضور پاک صلی الله عليه وسلم نه براه راست یعنی مخ په مخ شپه ورس تعلیم حاصلول او بل ځکه چې لږ وخت تعلیم بل چاته زده کول د پاره کافی هم نوي نو الله تالا په حکم د الله په اذن تاسو یو سونه بیا هغه خزو تاسو نه شپه دکړ وکړ څنګه چې رو دازوااج متحرات داه مواري بیان شوي ده وذ کور نهایوت لافی بیوت کو نه من آيات اللهیول الحکم او بیا دغوی نه نور زدهکو مثال په طور مونه ګورو چې هضرت عش زل تاالانو چې د ه ساسو سلو وسلم نه پس تقریبا نصف صدی پورې یعنی ترسلویخ کالهژوندای او دومره کاله هغی سررف خصوته نه بلکې سړو دپه هم د تعلیم کار کولو ډیر س کراونه روایت ملاویي کته سو سیره ته عائشه اولله وی چي مونږ به مختلف خلکو نه د دين مسائل پوس کولو خو چي حضرت عائشه با دغه مسليحل او خيلو نزمون با تسليوشه بیا هم دغه شان د ام سلمہ چکه مفتی دي وی چي هغه جمع کړي شي یو کتاب ته جوړ شي هم دغه شان نور بي بی بيان هم دي بیا سنی کا د مختلف قبایل سره د خط علاقات په خاطر کړي وو ځکه چې عرب کې فجاحلیت په دور کې د رواج وو چي کم خاندان بعد او وی لور اواده شو بیا اغه خان دان سره به دښمنۍ نه ختمې کړي مثال په توګه حضرت ام سلمہ او ام حبيبه رضی الله تعالی عنہما سره نکاح پس خالد بن ولید او ابو سفیان سره دساسو صلی الله علیه و سلم دښمنۍ ختمه شو او دینه پس بشمار سببونه وو چې د کمو د وجنه چې تاسو دا انی کا کړي وي نو زو ویلا کڅ جاتی ضرورت نه نکاح کول وو نو چې کم وخت کې خزوانی وو او صادق او امین وو او د ماشرې بهترین ځوان الګړل شو نو هغه وخت چې تاسو کپچا هم ګته نو خلک ورته دعته تیار وو تاسو ته به یاد وي چې تاسو صلی الله عليه وسلم شروع کې د اسلام دعوت ورکړو نو اول خلکو اووی په یول شروع کړو اووی د صلی الله عليه وسلم ثروت ابو طالب لراغله هغه ته ویل چې خپل وراره پويکا اووی تاسو لراغله اووی ویل ایزویا کته مال دولت غاړي نو مال دولت بدل لجمعکو کته ریاست غاړي نو سردار به دي چې کمې ښه سرهواده کول غواړی هغهه به درته ن کاکوو خدا کار پریږ ده نو تاسو سه لا وسلم جواب ورکی وو چې ک په خلاصس راتته او په ګس لاس کېاسپوک م هم کېږ دی نو هم به ز خپل کار نه پردم یعنی د تبلیغ کار او د نبوت د فریضا دا کولو کار نو چې غه و دومره لوی پیشکش ورته کېدو چې چا سره غواړی نکا به در له وکو که مطلب صرف وادهوي نو هغه وې باکړی وي چې کله ډیر ځواای کې وو نو دلتا د دیسس یعنی بغیر د رستني بیکګراوند مخ ته او بغیر د حقیقت معلومولو کومنګ مسلمانان دستاسو تاسو ذات په اړه کې شک شوبه کې پریوزو نو د اسلام خلاف ده نو مونږ له خپل شک او خپل داسه وسوسه هم لري کول پکار دي او دا چې نور له هم په دیم مملکه صحیح جواب ورکول شو بیا هم د کسه د چې الله تعالی تاسو باندې د عدالت پوندي ختمه کړي وا هلاک تاسو خپل پزان ادا لازمه کړي وا خو په تاسو دازي مواری نه وای خښ ویلی ځکه چې تاسو خپل ځمواري په ټیک طریقے یعنی د نویو ځمواري په صحیح تریکه پوره کړئ شي عموماً کې کده چې چرته ډېر زنانه یو ځای شي التهد شکایتونو امکان زیاد شي یو بل سره اختلاف او د ټنشن کیفیت پیدا کیږي او خاص که هغه د بنو رښتکه وی نتا سو اندازا کول شي نو دی الله تعالی فرمای چې پتا باندې حساببندی نشه تعالی اختیار در شوی دی چې خپل وی بی بیانو کې اکمه د خپل ځان جدا ساتل غواړي اغه جدا اوساته او کوم چې د ځان سره ساتل غواړي اغه د ځان سره اوساته او کوم چې جدا ساتل نه بیا خپل ځان ته راغوښتل غواړي اغه بیا ځان ته راغوړه په دې ماموله کې پتا هیڅ ګناه نشته ولی ځکه چې اتاسو دي د پابندیاوو ځمېواریاوونو نه آزاد یې چې خپل اصل مقصد پوره کئ او دا خبره د دې لپاره فرمایل کیږي په دې تریکا زیات امید کې دي چې د هوې سر وي او هوې با غمجن نه یعنی اووی به حضور صلی الله علیه وسلم تا بیا شکایت نکی چې تاسو موږ سره دا څه وی کوي او چې ورلته ورکه په غوی اووی ټول راضی وي الله ته معلوم دي چې څه تاسو په جوړونه کړي او الله په هر څه پوه دی او صبر ناکته د دین رسټ استاد لپاره نور خزې حلال نه دي او نه درته د دې اجازه شته چې د دوی په بدل کې نور خزې ایراولې کده وی خایص ستادر خوخوهم البته د وینزو ته اجازه ده الله په هر څه نیګران ده یا ایه الذین امنوا لا تدخلو بیوت النبی إلا ان يؤذن لكم ای مؤمنانو د نبی صلی الله علیه وسلم کورته بیجازت مه ورځی مته ډوډۍ وخت انتظار کوی او کچره د خوراک لپاره دعوت درکړې شو نو ضرور لاړ شي خو چې کل خوراک وکي نبی خواړه شي او په خبرو ملګیا کیږي ستا سداکار نبی صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورګی او هغه غیاثه وجنه هیڅ نه وي او الله په حق خبر او ویل کی حیا نه کوي د نبی صلی الله علیه و سلم د بیانونو کتاسو سسیز غوړی د پردی د شانې د غوړی دا طریقه کتاسو او دا غوی د ژوندو د پاکوالی د پاره ډیره مناسبه ده دا د پردی علت او حکمت خیلی کیږي څخه ازواج متهره دځړ پاکې دپاره دا, دا بهتره ده چې د پردی شاته د لیندین کوي نو بیا د آمو زنانو لپاره څه حکم کوي دي شي ستاسو د لپاره دا هرگز جایز ندي چې د الله رسوله تکلیف ورکوي څنګه چې د اجازت نه بغیر د غکور کې نه یا د غوې د خواهش نه بغیر اوی کرا ناستو شي یا د حجاب نه بغیر د ستاسو صلی الله علیه و ب بیان سره خبرې کوي یا سهم نافرمانی کوي ستاسو د دا, دا هرگز جایز ندي چې د الله رسول له تکلیف ورکوي او نه دا جایز دي چې د اغنه پرس دغه د بیان سره نکاح وکړي دا د الله په نزلوه غناده ځکه چې ازواج متہرات له امهات المؤمنین خطاب ورکړې شوی وو هغه د مومنانو ماندیوی په دې وجه هغه سره نکاح حرام شو تاسو څه خبر خګره کړئ او کپټه یوساتی الله ته د هر خبر علم وسلم دا دا پا دی د نبی صلی الله علیه و سلم د بیان لپاره په دې کې هیڅ ګناه نشته چې د هغه پلاران دا غوی زمان دا وی رونه دا وی ایوریونه دا غی خوریونه دا غوی د میل ملاب لابخزه او دا وی مریان کورونه تراشی یعنی هغه نه به پرد نه وی تاسو لپاره دی چې دا الله د نافرمانیان نه ځان وساتې الله په هر سزبان دي نظر لري ان الله او ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنو، صلوا علیه و تسلیما او الله او دا غفرشتې په نبی صلی الله علیه و سلم باندې درود یعنی رحمت لګی ائ تاسو هم په هغه د روده والسلام لی گئی چې کله په تاسو باندې د مخالفت او ملامت په غرونه اهد نه شو نو الله تعالی اهلی ایمان ته ویل چې الله تعالی په خپل هم په تاسو دروتوي یعنی په تاسو مهربانه ستاسو صفت صفط کئ او تاسو کار کې برکت در درکئ او ستاسو نوم اوچتئ او, او, او تاسو د خپل رحمتونو باران کئ او ملایکه هم په تاسو دروتوي یعنی د ملایکو د روت چې کم دی هغه تاسو لپاره دعا ده هغوی هم تاسو سره محبت کوي و الله تعالی دعا کوي چې تاسو له درځي نور هم اوچت کی او ساسودین اوچت کی او تاسو مقام محبود ته رسې او موږ مسلمانانو له هم یعنی د دعا او خبره کول پس چې الله تعالی په خپل او فرشتي په درود وای نو ایمان والو تاسو هم سو کوي صلی الله علیه وسلم تاسو هم په نبی صلی الله علیه وسلم درود او سلام وای په تاسو صلی الله علیه وسلم د درود او سلام ویلو فائدہ چي دا هغه د چي تاسو لپاره دعا کو نو الله رحمتونه موږ لرازي یعنی الله تعالی دا غي صلی مونگلا فارن را گئی چه سنور دعا مونگا زان لکو نو کا اللہ تعالی کبول کی او کا کبول ای نکی خوچ درود شریف سنگ او آیو نو فاری طور داغی فائده سوی چه لس رحمتو نراشی او لس در جیم اوچتی شی پده موضوع د حدیثونو او د مختلف آیاتو کې یو هم همشتا اللہم صلی علی محمد که دا واو ری نو درود شریف فزیلت او ده اغی لگل مصنون طریقه چې دا هغه به معلوم شي دلته درودنه علاوه سلام چې کوم خبره شوې ده هغه باندې کې تاسو ته پته ده چې موږ هر مونږ کې د تحیاتو په شکل کې تاسو صلی الله علیه و سلم باندې سلام علیکم د دا, دا مطلب نه دی چې موږ د سبیله طریقه د سلام اجاد کو او کم خلق چې الله او داغه رسول صلی الله علیه و سلم له تکلیف ورکي په وی باندې الله تعالی په دنیا او په آخرت کې لعنت ویل او دا د پاره د رسوای عذاب تیار کړی دي حکم خلق چې مؤمنانو سره او مؤمنانو زنانو له بې تکلیف ورکي اوهي د یو غټ بو탄 او د یوې سرګندې گناه سزا په خپل سره غشتلیدا یا ایها النبی ائ نبی صلی الله علیه و سلم کلی ازواجیکا خپلو ببیانو وبناتیکا او لونو ته ونساء المؤمنین او د مؤمنانو څخه ته اوایا سوایا یذنین علیهن من جلابيبهن چې په ځان د پاسه دی د خپلو سادرونو په لونه جوړندې دالیکہ ادنا ایو رفنا دا د دې خبرې لپاره زیاته مناسبه طریقه ده چې او هی شي فلا يؤذین او تنگ نکړي شي وکان الله غفور الرحیم الله بخل وله مهربان دی ییني چې مسلمان خزه کڅکار د پاره د کورن اوزی نو په ستریګه په دې آیت کې د دې سپواره کې وضاحت بنیادی خبره د دې آیت نه چې کما په هغه کې راځي هغه دا چې و خزه د داسه دا لباس کې اوزی چې هغه د دې خبري او خاموش اعلان وی چې دا یو حیا دار خزه ده دا او صرف خپل کار له کورنه راوته ده اسه بیکاره به نه راوته دې د پاره جامع ساده او قدمونه حیا دار دا او داغه چې سم دی په سادر کې پټوی ډېر خلک وای چې کې کم ځای لیکل دي چې جلباب وغوند او پرده کوه او بیا د کور دی جامو ده پسه بیا بل سادر پسرو نو دا آیت چې دی دې صفه سري دلیل دی د کې ګوري چې انداز څه دی چې یا ايها النبيو نبی صلی الله عليه وسلم ته خطاب دی د الله تعالی حکم دی تاسو صلی الله عليه وسلم باندې وی د مطلب اداګ د کنه چې دوه شامل شو حکم د الله طرف نه او تاسو تا ویل کیږي چې تاسو یې اوایي الله تعالی خدا سهم ویل شي يا نساء المؤمنين يا أزواج النبي يا بنات النبي خو الله تلا سو فرميل يا أيها النبي قل انبي صلى الله عليه وسلم تاس اخاي تاس اوايي چاته لازواجك خپل خزوته طولنا اول خپل کور والوته وبناتك خپل لونهته او دا پس صرف خپل خزو او لوروته نه ونساء المؤمنين طول مومنه خزوته سو وایه يدنين عليهن چې خپل زان په لونه من جلابي بهنه او الجلبابنه جلباب هغه لوی صادرتوي چې کوم اس یا یا کم اندرونی لباس هم د سړي علاقے چوي دا هغه د پاسه بهر وټو وخت کې استعمالي کیږي دین واضح کوي چې د مسلمان ښځې د کور لباس او د بهر لباس فرق دي قران پاک کې چې څومره اول اولتا سلوستی دي چرته د لباس خبره شوه او چرته د خمار یعنی یو ځکه د لباس خبره شویده او بلزی ځکه د خمار خبره شوه ده او دلته د جلباب خبره شوه ده نو دین په تلګي چې د لیباس نه علاوه خمار او خمار نه علاوه بیا جلباب هم ضروری دي او دلته یودنین علیهن ا له مطلب دی د پاسا ادنا یودنی اتنا مطلب د بر نه دی رازوند کی مین جلابی بهنه خپل جلباب نه یعنی چلوې صادر چواچی نو هغه دی داس نه چي چې تر اوګې د راشي بلکې د ځان د بر نه او بر چدي د اوګونه بر سه زاده سر یعنی هغه دی په سر داس اچي چې یودنین علیهن چې هغه دې جوړند کی يني څنګه چې په لو مخه تکړې شي يا هغه مخه ته جوړند کی اغه طرف ته د اشاره ده من جلابي بهنه یعنی هم اغه جلباب نه سهسه په دې طریقہ کې د خپل اسانۍ لپاره څلګ ډیر فرق کې دي شي او دوه مطلب نزدې کول هم وی او ان غړل هم يني خپل جلباب دراته کې پزان پوره را جوړند کی را د کاږي چې د پرده مطلب دې پوره شي او دې حکمت سره لیکيږي ذالک ادنا ايو رفنا چې او وی او پی جن دل شي څنګه او پی جن دل چې او کار ل راوتی دي او څنګه خزلي فلا یو يؤذين نو چې څوک ورته توجه نکي او تنگي نکي او پریشان نکي یعني چې څوک ور سره چیر چاډونکي وکانو الله غفور الرحیم او الله تعالی غفور الرحیم ده کچری منافقان او هغه خلک چې پزړونو کې خراب دي او هغه کسان چې په مدینه کې خطرناک کې افغانې خوروو والادي د خپل حرکتونونه منې نه شو نومونږ بعد د هغوی خلاف د کاررووي دپاره تا را پااسو بیا به هوی په دښار کې ډیر په مشکله سره ستا سره پاتې شي هغوی باندې به د هر طرف نه الانتونونه راورې کږ چې کم ځای مونته کېږي ته بنیول کېږي او په سختی سره به وجل کېږي دا دا لا طرقه ده چې د دا, دا س خلکو په معاملك کې د اول نه را روانه ده او ته به دا لا په طرقه کې هی تبدلی بیا خلیق ځانه د پوس کوي چې قیامت وکړه راځي ورته وایا دغه علم خو خاصه لا ته دی او تاسو خبرې چې دیشي چې قیامت ډیر وړاندې شوې وي بهر حال د خبره یقیني ده چې الله په کافرانو باندې اعلانت کړي او داوی د پاره د غرغندو هور تیار کړي چې په هغه کې به همیشې وي سوق مرګري او مددګار به بیانومې په کوم ورسې بعد اوي مخونه په هور اڑول راړول لیکيږي نو وی کاش کوم غدا الله او رسوله کوم منلوي یعنی یو بنده چې په جوګ اقرار اوم کی چې مسلمانیم خو چې اتات نه کوي نو د قیامت په ورځ به انجام سکي دي شي یوم تقلب وجوههم فنار د دوی مخونه به په هور اڑول راڑول شي څنګه چې تاسو چره بربيكيو دلی وی چې په کویلو باندې غوخه ورتهږي کله یو طرف او کله بل طرف ته اړی راړی چېخه په خش هم د غشان سین یا نظر اخګاری چې مخونه به په هور اړۍ راډي یعنی ک او خپل مخ د هور نه د بچکول کوشش هم کوي نو چې کوم طرف تیز هور طرف اغه طرف تبه وږي اغه واخګيبه او ویسوي چې کاش مونږه د الله او د رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت کړو دین په سبته لګي څومره صفایته چې د الله او د رسول صلی الله علیه و سلم ضروری ده د دواړو اطاعت ضروری ده, دا دا ده. ده او د دین د مخکر زول انجام ډیر سخت دي معمول نه دي چې مونږه نافرمانی کوو او وایو ټیک ده الله غفور رحیم ده دا ګوري چې رسته چې کم د جلباب آیت ده هغه کې هم یا ایه النبیو قل د الله حکم دی او رسول دا وینا کول داغه حکم هم شامل شو او وایبا ایسا مونږ غره مونږ د خپلو سردارانو او د خپلو مشرانو خبره اومنه لې نو دوی مونږ د نیغ لارینه بیلاره کړو عموما د الله او د دا رسول داتاتنه سښینسان لري کوي دمشران و اتات یعنی چې کلم د الله حکم منلو ته زړکې گی هم نس سیس رکاوړ جوړيږي د ماشری اغه خلک چې مونږه مشران کړو چا بس وی بسوي او وي خو سبل سخی او خو س نور س غوړی او وي بسنګ خپکاو اغه وقبه خلکو تاحساس وشي چې مونږه چې سوک لوی ګړل چا چې متاثر وو روب کې وو د اغه یاتات مونږ لنن هیڅ फायदा نه راکې نو اغه وقبه وی وقالو ربنا انا اتعنا سادهتنا وکبرانا فادلونا السبيله اربه اربه دی له د شند عذاب ورکه او په دوی سخت لعنت یعنی پیروکاران باید خپل لیڈرانو لعنت یا ايها الذين امنوا اي خلکو چې ایمانم وروړي تاسو دغه خلکو پشان مکیږي چې هغه موسی عليه السلام له لی تکلیفونو ورکړي وو یعنی بنی اسرائیل چې څنګه خپل نبی تنګ کړي وو تاسو خپل پیغمبر سره دا سم کوي بیا الله د هوی د جوړکړو خبرونه اغلا بری ورکړو او هغه د الله عزت والا وو اي دا الله نه اوړيږي او ټیک خبره کوي اللا وستاس عملنا صحيح كي اوستاس گناہوں نہ با معاف کی کم سڑی چھ د اللہ او دغه رسول عطا تکڑو اغه لو یہ کامیابی حاصل کڑا یعنی عام طور دایری و کنا چکمونگا پورا پورا پدن کن نوزو نو کی شي زمون دنیا بہ امون نہ لاڑشی یا بہ مون دنیا کے ناکام یاب شو فرمائی نہ اصل لو یہ کامیابی فوز فوز عظیما بس کدا میت وی اللہ و رسول د اللہ او د رسول عطا کدا ان اودن الامانتا علی السماوات والارض والجبال فابین ايي حمل نه واشفقنه منها وحملها الانسان انه كان ظلوم جهوله امونده دامن اسمانونو اوزمکه اورنته وندکرو نو اوهیده امانت دی بار اوچتولو ته تیار نشو او ددینا او یریدل خو انسان دا بار اوچتکړو بهشکه دی ډیر ظالم او جاهل دی ددی امانت د بار اوچتولو لازمی نتیجه منافقانو سړو او خزوته او مشرکانو سړو او خزوته سزا او دمومنانو سړو او خزو توبه قبول کړي الله وخلو والا مهربانه دي دلته د امانتنا مطلب اختیار دي یعنی انسانانو لا اختیار ورکړي شو دا اختیار نور مخلوق نه دی قبول کړي زکه چې د اختیار قبولولو مطلب دا وو چې بیا با د انسان سره حساب کیږي د اختیار په استعمال تاسو ګوري چې چا اختیار ورکړي شي س اتوريتي ورکړي شي نو دا هغه حساب به هم هغه عمر کیږي زکه الله چې انسان دا اختیار قبول کړي بیا اوس حساب به هم کیږي دا دا پارا دا دا او داغه د پرا سزا همده سزا چاله ده منافق سړوله او خزلہ چې چا دا اختیار په غلطه استعمال کړي او مشرکانو سړوله او خزلہ او الله تعالی و مهربان وي په مؤمن سړو او خزو چې چا خپل اختیار د الله منلو کې او داغه اتات کې استعمال کړي حضرت عبد الله بن عباس روایت دی چې الله تعالی امانت آدم علی السلام ته پیښ کړو نو آدم علی السلام ته پوسکړو چې امانت څه ده الله تعالی او چې ته خو کې د هغه بدل بدلته ملاویږي او کته بد کې نتالبا سزا درکړي کېږي همدا امانت ته